Збирати нічого. Оренці Лаура розповідає те, що махрової футболки, що таксі треба брати жовтенькі, бо вони з лічильником. А якщо таких немає, то відразу треба казати, скільки залишити. Жінки сходяться на думці, що дурять усюди і зітхають. Ми їдемо в жовтому таксі на пляж готелю Чикаго. Марк не визнає дармових задоволень. Він говорить, що таксі – це мерседес. Мені байдуже. Я йому вірю. На пляжі нам видають білі рушники і парасольки. Окрім нас з Марком, тут ще двоє наших дурнів. Душно. Ми лежимо на тапчанах, які повторюють вигини тіла. Ну, принаймні, мого. Майже біля ніг хлюпоче перська затока схожа на карті на предмет особливої чоловічої гордості. Вода в ній солена і виштовхує всіх, як м'ячика. У перській затоці повно правовірних трупів. Навіщо їй чужинці? Жара розпікає і роззімліває. Тобі подобається тут, питає Марк? Так, усе добре. А жити? За всю історію Еміратів? Одному тільки невірному дали громадянство. Він урятував шейха, коли перевернувся човен. Мусульманам не годиться вміти плавати. «Побігли?» – ліниво кажу я. «Куди?» «Топити шейха?» «Спочатку я втоплю, ти врятуєш. Потім ти втопиш, я врятую». «Це буде не громадянство, а мінус два смертні вироки». Давай спробуємо. Мені більше подобається мовчати. Мовчимо. Не спимо. Пітніємо. На шкірі виступає сіль. Марк схожий на маск-халат. Розумні туристи не купаються в затоці. Для цього користуються басейнами. Алі Гусейн – людина-басейн. Тут усі в вулиці Алі. Алі-Мохамед, Алі-Джафар, буде вулиця Алі-Марк. Уяк, Іздик, говорю я повільно. Це що? ліниво питає Марк. Ну, взагалі-то матюки, але можна їх пристосувати до нових арабських назв. Ріка Уяк впадає в озеро Іздик. Скажи, я добре придумала? Мені, наприклад, смішно. «Нічого», – погоджується Марк і йде за коктейлями. «Я вибрала Бакарді». «Краще потруїтись, невідомо від чого. Романтичніше. Одень ми спимо, а ввечері Марк прощається зі мною біля британського банку. Я біжу слідом за Лаурою і кричу, щоб вона взяла мене з собою. Ми мотаємось по крамницях. Відчайдушно торгуємось і матюкаємо іноземців». Вона веде мене за парфумами. Я довго рознюхую, а продавець знижує і знижує ціну. Коли ціна доходить до 10 доларів, я починаю сумніватись в їх французькому походженні. Але я хочу запам'ятати запах млості. «Арабі парфум?» – запитую я. «Мадам!» – мені в руку потрапляє абсолютно картонна коробка, зроблена в Об'єднаних Арабських Еміратах. Заплати, Лауро, Марк віддасть. Лаура, неохоче розлучається з грошима і з розумінням запитує. Він твій коханець? Я весело киваю. Бідолашна ти, бідолашна, бідкається вона. Я свого он як тримаю. Ну так нехай він і їздить, пропоную я. Від'їздився вже. Другий інсульт. Він мене тепер як Ленін. Тільки мама мила раму і може. Побігли ще у трусиках пориємось. Мені треба і сотню. Ми бігли, а поважні, одягнуті в біле араби, похмуро дивились нам вслід. Мені перехотілося їм подобатись. Найбільше мені захотілося почути запах застояної річки і кинутись слідом за ним. Араби Поховали залишки минулого в пустелі. Тепер вони видають непристойні гортанні звуки і задають світові загадку. Хто не буде воювати –